mm <clears throat> اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنکا سلطانا یا حیو یا قیوم برحمتك استغیث رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العبدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما ذرتي حوت کې بیان د سلورو مسایل وی ذکر کاو یو مسله دا چې العباده لله وحده بندګي به یوازې الله لپاره وي غیب دان یوازې یو ولادي دا مسله مخکې اورسو وی دی په تبلیغ کې دا چا پروا دی د دې لپاره په پا صورت کې د او پیرمبارانو واقعيات ذکر کا د نوح عليه السلام د هود عليه السلام د صالح عليه السلام او د شوء د نو ته عليه السلام واقع ذکر کا او ده موسیٰ علیہ السلام واقع ذکر کا یوم یاتی لا تکلم و لبسن سورة حود آیت نمبر ایک سو پانچ او ذکر ده حیبت ده قیامت او تقسیم ده خلق ذکر کی د قیامت دوره ذہیبت یوم یا اتلا تکلم نفس الا باذن یوم یا ذلک اليوم کله د هغه ورځ راش ورځ قیامت لا تکلم نفس خبر بنی کو له یا نفس الا باذنی مگر په حکم د الله دوه سخته وررض ده په دغه رض خلک په دولو کې تقسیم شي په منو مشکقیون وسیر بعض د دی اوبد بخت او بعض ب بخته یا بعضې خلک به سوواده او بعضې باشقیي نو تفسییل کوي فعمللهزی نه شقو په النار بس هغه کسان چې بدبخت دي په فناري دي په پور کې او دی چې په پور کې لههم فيها ظفير و شهيقا دي لبا په دي اور کې استويلي او هر نه دل بیا ظفيرا زاپیر دخر خر आवाज سوی چې په دې سینې کې او شحیق دخر هغه आवाज سوی چې بیا د تعالو کې او د حلق کې باز تبغرم باړې وای باز ہوئی د زاپیر چدیدا په منزله د आवाज د ابتدائی دخر دا خرچ اواز کلستاتکی کنه ایت زفیر وی او شهیقا دا چه دی اخیر که خست پیٹ کی کنه تا خرچ شروع کړي اغیر تا وی بعضی وی زفیر چه دی نو دا صوت شدید تا وی او شهیقا دا صوت ضعیف دا د بدبخت خلکو حال وای فاما فا الذين شقوا ففي النار بس اغا کسان چې بدبخت وای دی په اور کې لو فیا زفیر و شهیقا دی لو په دې کې اسویلی او هریذ الویام دا په دې سونه وقت پوریا خالدین فیا دی په دې کې مع دامت د سماوانتو والله ترڅو پورې چې اسممانو مگر ا چو واړی رته نور بهلهزیاست کړ ان نه رب به کفاللی مایوریت یې نستاارت کوون کې راغ سر د چ واړیعملله نه سو عدو او آغا کسان چې نکبختته دي دا به په جنت کیا علماوین بدانه یک بخت او بدبخت څنګه پیجنو نو امام بلخی رحمت الله علیه نن نقدی چه دا اهل سعادت د فارس نقي لکھا د سعاداو د یک بخت خلکو د فارس نشانه دي یو د ژله نرموالي یو د نرموالی نرم دویم دویند الله د یاري نه جڑا کولا دیم د اردوغان او کموالي سلورم د دنیا نه <كلمة> بیرغبتي بي نظم د الله نه حيا دا نه یک